Biografii, memorii, biografia unei capodopere, Flora Soarelui, scenariu radiofonic de Elza Cenușa. Același model și veșnic în aceeași poziție Eu n-aș zice că o să ne alegem Cu prea multe din acest atelier și de la domnul Cormon Fernand Cormon Ilustru pictor istoric faci pe viteazul când maestrul nu e aici Când vine? Lasă-l, lasă morala și dă mai bine puțin galben în crom Ia-te, uite Ia-te, uite ce desenează dumnealui Da, cine e Roșcovan? Nu, nostru coleg Uite-l acolo Tare am avut chef să-i desenez capul ăsta teșit și țepot stăiat parcă din topor Nu știu cum îl cheamă Aha, acela din colț? Da? Da, da. Îl cheamă Vincent Van Gogh. E olandez și e frate cu Teo Van Gogh, care lucrează la galeriile de pictură ale lui Valentin din Montmartre. Ah, A venit aici de la Anvers, din atelierul lui Verla. Se spune că e cam ciudat. Ar fi Mi, da? printre minierii din Borinaj împărțind sărăcia acolo. Dacă e așa, până. nici că se putea mai bine să-și găsească alt tovarăș ca o Doi cavaleri ai tristei figuri. <laughs> <laughs> Știți, să ne despărțiți. Oh, Să ne apropiem. <laughs> Vreau să văd cum desenează. A inventat o draperie albastră în spatele modelului. Bo, da, bine, da, avem voie să facem așa ceva? Maestru Cormon interzice introducerea oricărei fantezii în reproducerea modelului. Da, da, și tot e acela care spune când faceți picioarele modelului, priviți-i capul. <laughs> bine. Ia să vedem mai întâi ce crede și domnul Van Gogh Spuneți-ne, da. spune domnule Van Gogh De ce ați pictat o draperie albastră În spatele modelului? Da. Hmm? Draperia? Da. A, dra... da Pentru că am observat niște reflexe albastre În colțul de sus al rochii și am simțit atunci că pot rezolva compoziția într-un acord de albastru-galben. Bine, domnule Van Buzar, modelul e model, nu? Trebuie executat cât mai e corect cu putință. dacă ai fotografia un om care sapă, <laughs> cu siguranță că acesta nu ar mai săpa. Marea mea dorință e să învăț să fac astfel de modificări, de schimbări ale realității, Încât ceea ce va ieși să fie chiar minciun, dar, vedeți, mai adevărate chiar decât adevărul luat în tocmai nu m explicat doar. Nimeni nu te întreabă pentru că vrea să afle ceva cu adevărat Sau da? pentru că se interesează de tine Dar pentru ce atunci? Pur și simplu ca să-și umple timpul și ca apoi să aibă ce comenta Așa da? da, parcă ai fi maestru Cormo Să zicem că el o face pentru că are nevoie de auditor Dar tu... A, Pictura, domnilor, nu se face întrebând, ci cugetând Înțelegând de unul singur ce se petrece în fața ochilor tăi Iar acolo se află oamenii și ție pictor Nu-ți rămâne decât să distingi trăsătura care exprimă cel mai bine Omenescul din ei Tu, Henri, exprim acest lucru, vezi, îl exprim prin linie Iar eu prin culoare Culoarea, marea doamna a picturii despre care niciodată n-am să pot spune că știu destul Dar pe care mi-o doresc atât de expresivă Încât se poate vorbi pe înțelesul tuturor Ce zici de el, Bernard? Asta aduce impresionist, Van Gogh Ai văzut a șaptea expoziție impresioniștilor? Nu Dar de Gauguin, ai auzit? Nu Nici de Sora? Ce pot să fac? Eu îi cunosc pe Rembrandt, pe Frans Hals, pe Rubens Din pictura de azi nu știu nimic A trebuie ce neapărat ce bine, să bine, vezi bine. De lui Moticeli. Iar eu, Emil Bernard despre care toată lumea spune că sunt lui Goga, îți voi explica imediat despre ce e vorba în... <grio> uh, <grio> <grio> da! să vedem ce ați lucrat Bravă astăzi. Vrei să-mi dai puțin creionul? Da, Așa. Acum e bine. Să nu uiți mai ales atunci când pictezi o femeie, Trebuie să dai dovadă de foarte mult tact. E, ar fi bine ca dumneata să-l copiezi din când în când pe Veronese, ca să înțelegi mai bine cum trebuie să se detașeze și să se limpezească formele și culorile. Maestro, nu vă supărați ce părere aveți? De... Da, cum te numești dumneata? Van Gogh. Olandez. Olandez, da. Da, și ăsta e stilul la mod acolo la voi în Olandă? la ce academie zici că ai învățat? Chiar dacă aș vrea și aș putea să învăț ceva de la alții, voi continua întotdeauna să privesc cu proprii mei ochi și să am felul meu de a concepe arta. Știu că desenul meu nu e perfect. Hmm. Dar... Perfect? Perfect este gipsul pe care am să ți-l dau să-l desenez până o să-l înveți pe de rost. Corpul omenesc, băiete, este construit după niște legi pe care noi... Grupul... Trupul nu cunoaște decât o singură lege, pe cea a sufletului. Van Gogh, sau cum te fi chemând, lasă psihologia și ocupă-te mai bine de desen. Da, și desenul, să știți că are nevoie de psihologie. Contur, băiete, proporții, armonie. Da, asta pe din afară, dar pe dinăuntru? Și pe urmă, cum să vezi armonia la, la fata asta care, care pozează când se vede cât de colo că e nefericită, e săracă, poate și flămândă? Desenul care o reprezintă trebuie să fie și el colțuros, să fie zbuciumat, disproporționat, tocmai ca să poată reda tot adevărul și mai ales felul în care am fost eu impresionat. Îi privește direct și personal dacă ești sau nu impresionat de acest model. <fie> eu, să fiu sincer, n-am băgat de seamă că e nefericit. Da, îl mai interesează pe careva nefericirea modelului? Nu, <fie> În fond, așa cum pe dumneata te-a stimulat, văd că ai aici o gurată de schițe. Poate pe alții deranjează, dar deranjează pe cineva că acest model pare să fie nefericit. Da, eu vreau unul fericit. Van Gogh, nu-ți voi corecta pânza până când nu vei ține seama de adevăratele principii ale artei. Principiile omoară arta? Arta trebuie să fie deasupra naturii și principiile singure îi pot asigura această superioritate. Arta înseamnă viață și viața e frumoasă oriunde și oricând. Artistul trebuie să contemple natura într-o stare de deplină detașare pentru a obține acea seninătate olimpiană. Artistul, artistul e om, iar arta lui este cu atât mai mare cu cât exprimă mai puternic sentimente și pasiuni umane în care să se recunoască toți semenii prezent și viitor. Și asta fie că e vorba de un portret sau de un peisaj. Cu asemenea idei și cu măzgăliturile acestea, nu știu dacă ai să poți convinge pe cineva. Hai eh, să vedem și alte lucrări. Dar da, să zicem ale domnului Emil Bernard. Da, bine cu tine. Bineînțeles, un roșu imposibil, fără nuan țări. De fapt, pentru realizarea unor acorduri cromatice cu adevărat expresive, ar trebui pur și simplu să folosim culorile pure și să suprimăm cu totul creșterea și descreșterea tonului. Și de unde, mă rog, ai dumneata asemenea idei? Am fost în Bretania, maestre, și acolo l-am cunoscut pe Paul Gauguin. De la el am învățat asta. Culorii pure îi vor corespunde niște forme simplificate, iar modelajului volumelor îi vor fi preferate efectele decorative ale unei picturi bidimensionale. Da, reciz destul de corect lecția. Dar rezultatul? Va avea luare amploarea construcției, a punerii în scenă, a marilor mase de umbră și lumină din tablourile lui Cabane? Ca să alegem o personalitate din zilele noastre. O pictură minoră dovadă unui talent minor. Acesta va fi rezultatul. Dacă-mi permiteți, maestră, Cabanelli și toți ceilalți premianței ai salonelor oficiale nu fac altceva decât să picteze la nesfârșit niște decoruri mucegăite și niște actori demodați cu gesturile lor mult prea retorice. Să nu vorbiți de realitate și autentic. Pentru că la ora asta impresionismul care se voia realist și autentic nu mai există. A dispărut fără să lase nici cea mai mică impresie. Să zicem, să zicem. Dar dacă nu se mai poate vorbi de impresionism, există Sura și divizionismul, există Gauguin și simbolismul, există Cézanne... Auzi, Vincent, toate aceste nume reprezintă direcții demne de urmat. A tu, Henri, ce direcție ți ales? Eu? Hm? Direcția care se cheamă Toulouse-Lautrec. Știi că și eu tare mult aș vrea să mă convin că dintre toți... Van Gogh mi se potrivește cel mai bine. Asta este curată răzbrătire. V-ați asociat împotriva mea? Nu mai aveți ce face cu modelele mele de gips? Foarte bine. De azi înainte, atelierul meu s-a închis? Încă un tablou cu muntele Fuji Da, de ce nu? Hokusai a făcut o sută și toate sunt Splendide, Teo Nu înțeleg de ce admire atâta japonismele asta Și îți mai împodobește atelierul cu el Dar în fond și eu locuiesc aici Parfie, ascultă Mateo, Teo, vezi Pentru japonezi Pentru ei Fuji înseamnă muntele sfânt Escaladarea lui este o adevărată procesiune Iar cine ajunge acolo sus Trebuie să bată de trei ori din palme Și să se închine soarelui Să încerci să dai atmosfera unei lumi stăpânite de un simbol. Vezi de câtă măreție, Teo, de câtă generozitate e nevoie ca să pictezi așa ceva. Pictura e după tine un fel de iluminare. vezi, o lumină, o lumină blândă care, care stăpânește sufletul și scaldă totul în iubire. Lumea și viața se purifică de tot răul sub razele acestei lumini. Asta îți spun ție tablourile japoneze? Da, asta. Dar tablourile tale... Mm. Ce vrea să însemne tot negrul acesta din pictura ta? Visez culoarea din tot sufletul tău. De asta am venit la Paris, ca să o aflu, să o stăpânesc. Să o... Și totuși pictezi de parcă n-ai știe altceva decât această culoare a pământului și a amărăciunii din minele de la borinaj. vezi, eu, eu știu ce adâncă semnificație are lumina într-un tablou. Ce înseamnă să pictezi în culori vii, cauți, să le păstrezi prospețimea și spontaneitatea, lăsându-le să vorbească acelui ochi accentuat Care are răbdare să le asculte N-am pictat numai cu negru Când am plecat din Brabant Am compus o, o natură moartă cu o carte deschisă De un galben ca lămâia Și am pus în el toată speranța de care mă simțeam în stare Da, e adevărată Ce poate să însemne un singur tablou? Eu, eu ce să arăt amatorilor? Ce vrei tu, Teo? Uite, ce vrei tu, asta! Asta, asta arată asta! Dar uite-te, uite, uite-te uite aici, privește! Uite-te la această copie după Monticelli, poftim! Ah, e chiar vestitul portret al doamnei Renei. Observi, Teo, observi? E creat parcă din, din pulsații luminoase, așa cum, cum toată o pulsație dătătoare de viață mi se pare maroniul roșcat pe care îl folosesc Hiroshine și Hokusai. Uite, uite, privește tabloul de lângă fereastra de sus. observ. Iar te la Japonia. Ce efect, uite, ce efect, are alături de albastru, uite. Nu trebuie să introduc lumina în tablourile mele, Teo, trebuie neapărat, asta e bine lumina. Bineînțeles, bineînțeles, Și încă ceva, frate. Trebuie să ai mai multă încredere în viitorul tău. Da, da, pentru asta, Teo, tu trebuie să-mi faci cunoștință cu impresioniștii. Da. De când mi-ai promis mi Bine, bine, bine, dar nu te-nfierb în Ei, da, când, când o să fie asta, Teo, când? Și, uite, știi ce? Hai să mergem să-ți arăt prăvălia lui Moștanghi. Hai să vezi acolo niște tablouri frumoase și, dacă avem puțin noroc, poate că întâlnim și pe cineva interesant. Uh -huh. Hai, să Hai să mergem! Hai să mergem! <fie> M-ar am să ajung să te așa cum vreau, eu... Știi ce stradă e asta, Ransan? Nu. Marcade. de. Marca Aici a copilărit Boalo. Da? Da. Ieri mi-a arătat unde a locuit Berlioz, azi Boalo. Dar spune-mi și mie ce personalitate faimoasă trăiește oare azi în Montmartre, Teo? Tu! Eu? Da, da. Eu nu sunt decât Van Gogh, fratele tău, Teo. E, uite că am ajuns. asta e prăvălia. Hai, hai să, să intrăm. Bună ziua, Moștanghi! Bună, Van Gogh! Ți-l prezint pe fratele meu, Vincent. E pictor. Da? Da. Și mă rog, cum pictez? Cu zeamă de tutun sau ca domnii de la salon? Te întreb ca să știu de la început dacă îți vând sau nu îți vând culori. Eu nu știu ce aia, zeamă de tutun și nu știu cine sunt domnii de la salon. <laughs> adică pictez cu bitum în culori închise ca pictorii de la Academie mm -hmm. sau ca impresioniștii? Nu. Cred că cel mai bine ar fi să vă arăt ceva pictat de mine. Da. E, da. Poftim. poftim. E? E? Îmi place pânza dumneavoastră. Da, da. Obiectele astea care le-ai pictat au vigoare. Vibrează, deși sunt nesufuțite. Da, vedeți, lucrurile ca și oamenii ard existând. Și numai pictându-le așa, le pictez cu adevărat. Da, da. Ia, ia mai lăsați filozofia. A, da. mai bine spune ne-moștanghii. E cineva dincolo? Uh, uh. Bună ziua. Bună ziua. Vă rog, domnule Vensan, îmi vindeți pânza și de aici înainte puteți să veniți și să luați de la mine câte culori doriți. Ce ziceți? Pânza mea? Pânza asta mea? Bravo, Vensan, ai început da, da, da, da. să vinzi. Da. Nu, nu, nu vând. Ce dorești, dăruiesc, Cum? Ce <laughs> dorești? Oh, am să așez lângă tablourile domnului Sezan. <laughs> domnule ce doriți? un tablou în genul celor refuzate la salon. Pe acesta l-am achiziționat chiar ieri. Muntele mm -hmm. Sen Victorie cu pinul mm -hmm. cel mare, mm -hmm. e pictat de domnul Sezan. Sezan. l-am auzit pe acest domn spunând că vrea să facă din impresionism o pictură solidă, ca pictura muzeelor. Am impresia însă că în afara felului cum continuă să așeze culorile pe pânză, a devenit și el un tradiționalist convins. Mm? Cred că ar dori din tot sufletul să fie admis la salon. Folosește deschiderea clasică a tabloului prin veduta lui Alberti. Totuși, nu e vorba doar de vechiul procedeu al și prins între stângi, prin care se poate vedea peisajul propriu zis. Până la urmă, e o interpretare interesantă a unui mijloc pictural uh -huh. foarte cunoscut. Da, da, altceva decât peisaj, mai pictează? Bine, bine, dar... Trebuie totuși să recunoașteți că nuanțele de gri și de albastru sunt foarte bine realizate. Mm. Și zidul acela, îl vedeți, pata aceea de alb, da. e iarăși prinsă foarte bine. Iertați-mă, domnilor, dar poate că nu-mi dă prea bine seama. Dumneavoastră, chiar tu, Teo, glumiți, glumiți, sau vorbit serios. Cum e posibil, oare, să, să analizați lucrurile atât de însemnate și să, să nu observați că tot spațiul acesta pictat de sezan... Tot albasul acesta, cenușiu care se revarsă și inunde totul, nu înseamnă altceva decât materializarea fascinației pe care o exercită el. El, muntele, sem victoar Domnilor, uitați-vă la linia cursivă a înălțimilor. Urmăriți aici acum, aici jos. Vedeți linia drumului, de aici și de aici. E aceeași melodie pe care el, muntele, o inventează și o cântă primul. Și după el întreaga fire, ca după Orfeu. asemenea nu te asemen, mental, asemen unor valuri, exact, uitați, valuri. Adică mare, spațiul pictat de acest domn sezan, pe care nu-l cunosc și în fața căruia din acest moment mă plec până la pământ. Spațiul este viu și prin forțele pe care le conțin este asemeni unei mări, unei mări uriașe ce se întinde și se retrage peste... Vincent. extraordinar! Extraordinar, cum nu mi-am dat seama până acum, Teo... Teo, domnilor. Domnilor, priviți ce asemănare e între Muntele Semn Victor și Fuji. Muntele Fuji, Teo. Fuji din, din stampele noastre japoneze. Alte pânze mai aveți, vă rog? Pentru dumneavoastră nu. Uite acolo un un în, în dega. cada. Ce poziție de nud. Dacă mi dați voie. Mă rog. Dar uitați-vă cum linia spatelui o continuă pe cea căzii Și cum obiectul și ființa omenească se armonizează astfel într-un tot unitar prin aceeași ritmică Lasă-te, îți gura de e ritmica tabloului îmi sugerează nu o femeie la baie, ci o aruncătoare de greutate <laughs> Ce deosebire de naiadele premiate la salon <laughs> Și tot corpul brăzdat de umbre și lumini. Domnie să zicem avea voie să facă așa ceva era vorba de o tehnică potrivită pentru caricatură. Poftiți, poftiți? Deci, un tablou caricatură. Da. E o capodoperă de formă și lumină această pânză. Bună ziua, Moștanghi. Ce vorbești, domnule? Ia lasă-l în pace. Ia uite-te aici. Monet s-a plictisit să-și stropească de culori pânzele de la arjantei Și fie atent ce a ajuns să facă <laughs> Pune violet pe bărci și marea o vopsește în verde <laughs> dă afară, moștanghii, mă dezgustă de, -o, de -o Gata, am închis prăvălia, Azi, plecați e Plecați, ce gata plecați. E, Și acum, Vincent, pot să-ți spun că acest domn autoritar ca însuși tatăl zeilor este Paul Sezan, pictorul pictorilor. Mai făcut praf cu atâta pompă. Îmi pare bine. Fratele dumitale, Da. Și el e pictor. E, nu mai spune! aș da, și ei, dai noștri. Eu i-am și cumpărat o pânză. Asta e. Asta e. Ia, Ia să văd. Asta e pictură de nebun. Cum? Asta e pictură de nebun. Nu de om întreg la minte. Și dumneavoastră, moștanghi. Mă zignăști cumpărând tot felul de, de, de drăcovenii și punându-le alături de tablourile mele. Leonardo da Vinci avea o vorbă. Perspectiva este un cuvânt de origine latină și înseamnă... Înseamnă prin... Asta fac și eu, domnule Sezan, nimic altceva. Încerc să impun lucrurilor perspectiva mea, care să le forțeze, să-și dezvăluie esențele cu chipul meu răsfrânt în ele. Iar dacă nu-ți place cum arăt... Nu te mai uita, tot mai e să vezi nimic. Bine, hai să discutăm. Încep cu o întrebare. Ești sau nu de acord că trebuie să pictezi natura și numai natura? Da. Bun, bun. Până aici e în regulă. Dar ce înseamnă a picta? A privi pur și simplu și-a da, Nu! A picta înseamnă a citi natura descifrând-o și realizând că ea nu este numai lumină, transparență și fluiditate, ci și o forță care ți impune dincolo de învelișul ei schimbător organicitate, prestanță, echilibru și geometrie. Deci, dumneata, ești pentru o descifrare intelectuală a naturii, nu? Altfel, m-aș pierde în iureșul și nu m-aș alege decât cu nimicul lăsat în palmă de un fulg de nea. Știți că nici nu vreau să vă mai ascult, domnule Sezan, după părerea dumii tale, natura este un conglomerat de cuburi, de cilindri, de conuri, de, de, de exact de conuri, de conuri și asta mi-e de ajuns, toată pictura flamandă a fost plină de conuri, conuri, conuri, până în acel moment, începutul secolului al XVI-lea, când toată lumea a răsuflat ușurată, pentru că imobilul a devenit mobil, pentru că spațiul n-a mai fost distanță pur și simplu, ci parte integrantă a obiectelor. Orizontul, înțelegi? Orizontul a devenit experiența intima tuturor, a pătruns în ființa intima lucrurilor pictate și, în același timp, a privitorilor forțați să intre în spațiul tabloului. Și dumneata, dumneata, înceri mie acum să mă întorc înapoi, înapoi la conuri? În principiu, și eu, cred cam același lucru. Totuși, felul în care vezi dumneata... Asta e. Și revenind puțin la exemplul dumitale cu fulgu care mi-a plăcut, să știi de la mine că orice construcție intelectuală se topește ca un fulg de nea sub căldura simțirii. Și în fața acestei călduri, Mă eu. Până la urmă, probabil că și dumneata ta, Van Gogh, ceva. Dar nu înțeleg prea bine ce. Și niciun caz nu e vorba de ceea ce urmăresc eu. Chiar așa fiind, s-ar putea să am dreptate. Nici n-aș putea să spun. Mă rog, eu am plecat. Trecusem să văd dacă s-a vândut ceva. La revedere, Moștanghi! La revedere! Salutare, băieți! Cu bine! Cu bine. Salutare! Cu bine! bine. Spuneți-mi, domnule Van Gogh, cum se cheamă tabloul pe care mi l-ați dat? Ce tablou? Da. nu păi, știu să zicem... Să zicem, natură moartă cu statuetă de gips. Vreau oh, același lucru Ori tăcere, ori neînțelegere Numai de asta sunt înconjurat. Așa o să fie oare Toată viața mea Lasă, lasă frate O să vină și vremea ta Când, o, când Să cumper când o să ai bani Tabloul ăsta lui Dega. E cum se cheamă? Hmm? Bărci în timpul iernii Bărci de mea, hai. hai, hai să mergem acum Vincent, da. Vincent, ai grijă cum ții pânza, e atâta lume pe stradă. Cred că se petrece ceva pe aproape. Te, ce? Ce? Da! Da! ce faci, tinere? De ce nu stĩ pe aproape de boxit? Poate acum ce mă fac? Nimic domnule, nimic. Purtați pe mâneca dumneavoastră semnătura unui mare artist. Hai, hai, hai. ce lume, domnule, ce lume. Ficitație tampură! Ficitație tampură! Eu, ce lume, domnule, ce lume. acolo. Hai, hai să vedem și noi. Hai, hai. hai. hai. Masă de lemn sculptat, scaune tapisate, tablouri! Cât costă mâzgălitorile alea? Doi franci bucata, domnule! Dau cinci franci pe toate! Nu se poate! Sunt totuși zece tablouri, domnule! Decorația restaurantului, vă! Teo, astea sunt lucrările mele, Teo, nu se poate! ei domnule, mă lădă! Taci, taci, frate, taci! Hai, hai să mergem! La să mă paceți, Teo, dar asta merge de truda și zbuciumul meu! Atunci, atunci șapte franci! Dar dai și vasul de-acolo! Șapte o dată La ce oră zicea Vincent că vine? Hmm? Pe la cinci. Și acum cât e? Șapte. Cred că trebuie să susesc. Să te poți frumos cu el, eu mea, e tare amărât. S-a întâlnit la Moș Tanguy cu Sezan și nu s-a înțeles deloc. De ce nu încearcă să schimbe puțin maniera de a picta? Sunt convins că ar avea mai mult succes și ar câștiga și ceva bani. Bietul Teo și-a glorit de tot buzunarele. Eu unul n-am să spun. La prima vedere, impresia că tablourile lui sunt niște mâsgărituri de copii. Dar când te înconjori de ele, începi să simți cum te absorb cu fiecare trăsătură de penel și te cutremuri. Dar da, te tremuri de câtă tensiune sufletească în stare. Mie îmi place cum pictează. Mă fascinează. Mi se pare că vine. Salutare. Salut. Ce mai fac, frații Van Gogh? în ce Da ce? ți luat în asta avem. Asta asta asta să o așezăm și după aceea Hai, cu grijă, cu grijă, cu grijă! Nu e o pânză e un univers așa mai încolo, Ca să nu vă scandalizați, să știți că e numai o galerie de tablou. Da, ia-se vedem. Neam, ia-se vedem și ce reprezintă. Aha, mai multe tablouri pe o singură pânză. Aici e un chei și aici e un lan de grâu. Iar aici, niște coșuri de fabrică. Coșuri fumegând, prietene. No. Asta vrea să însemne că nu e vorba de obiectul pur și simplu, ci de obiectul viu, în mișcare. Ia, spuneți-mi voi ce vă place mai mult. E lanul de grâu. Galbenul acesta care înseamnă și lumină, și fericire, și căldură, și putere de rod. Hmm? Pictez din ce în ce mai bine dansa Și, și eu i-am spus la fel Da? Așa credeți voi? Uh -huh. Ei bine, știți ce am văzut noi din aur, Teo, să le spune Marele restaurant Tamboren Cea mai mare senzație de pe Momart A dat faliment ce? Și ce se vindea cu doi franci bucata? Da. Hmm? Da. Tablourile Marelui Van Gogh Care și le atârna el pe pereza Tamboren Nu mai am nicio șansă, prieten Tot ce ating se face scrum Adevărat, Da, din păcate, da și totuși, voi expune, și la Teatrul libru voi expune, și la restaurantul ale și peste tot. Acum, când am găsit lumina, trebuie să o găsească și tablourile mele. Le visez uneori, pus așa lipite, unele lângă altele, pe niște pereți înalți, și eu trec din cameră în cameră printre ele. Ah, când o am o casă, am să o pictez toată în galben. Ca și cum ar fi plină de copii. Da. <coughs> Ghiomen, la ce lucrezi? Uite, am început o compoziție așa. cu niște muncitori care mm -hmm. descarcă și încarcă nisip și și da, omul, omul, omul de aici, ce face? Care? Ah, ce lege? Ah, bă, are o lopată în mână și Ia, e puțin. Tu ai ținut vreodată o lopată în mână? Nu, bine înțeles. Adică zic, zic și a, eu. A, a, așa e ținut o, da? Așa. No, Merge. No, no, nu, da, nu, da. să ia din fierbănze. Stai puțin, mă să îmi scoți o haina puțin. O, o secundă. Da. Să vă arăt eu imediat cum se descarcă nisipul. Vă rog, fiți atenți. Uite așa. Așa. Acum stau îndoit, vedeți? Și ca un uite -l, uite -l. Acum am răsturnat, am răsturnat sacul. Gata, gata. Acum scutur nisipul din el. Acum îl iau culopata. Gata, gata avansă. ajunge, a. frate drag. Da, ajunge, ce? V-ați speriat? ați speriat, -ați speriat <laughs> Tablouri de doi bani bucata. Asta fac eu. Și clovnerii, și clovnerii și tablouri de doi bambucata. bucata. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mm. Oh, salut bătrâne Pisa Ah, salut Vincent! Ești vesel sau trist? Ah, Mi-am vândut un vraf de tablouri drept cartoane de repictat și am luat 5 franci. E, eh, ia spune-mi cum sunt atunci, vesel sau trist, Eu Ia un scaun și pictează și tu compoziția asta, ah. dar desenează mai întâi cu grijă. Trebuie să desenezi permanent, Vincent, și asta până când vei zbuti să găsești, un anume fel de a trasa liniile care să fie numai al tău, mă Ca ai, nu-i așa? Da. Îi convenea bătrânului să-și zică nebun după desen. Îi convenea să dea sfaturi despre felul cum trebuie linia să înconjoare modelul dintr-o singură mișcare a mâinii, dintr-o singură răsuflare. Ha. Lui îi reușea orice. Ha. De când mie... ce să mai vorbim? Ajung uneori să mă îndoiesc de tot ceea ce pictez. Și mie mi se întâmplă la fel. Mă câteodată să-mi întorc pânzele ca să nu descoper cine știe ce monștri bânduindu-mi culorile. Gata. Eh, ce ai și termina? Da, asta e. Ia să vedem. Da, ai complicat compoziția. Și aici ce e? O floare a soarelui. De ce tocmai o floare soarelui? Atât de mult îmi doresc să pictez buchete întregi. Câmpuri întregi de floare soarelui. Le știu de mult Le-am văzut crescând în borinaj Lângă gurile de infern ale minelor Încălzind pământul unde apăreau Iar acum de curând chiar ieri Da, da, ieri Am văzut pe stradă un țaran, Un semănător Ducând un braț întreg Ca o lumină Și de-abia astfel Am înțeles De ce m au obsedat atât Culoarea calbenă. O vedeam, o vedeam, țâșnuind de peste tot, dar nu-i zbuteam să o leg de ceva anume, de Și ceva. în sfârșit ți-ai amintit de floarea soarelui, perfect. Dar atunci, de ce nu faci un tablou pe tema asta? Dacă nu înțelegi singur, nu cred că mai are rost să-ți explic. Ba da, cred că am înțeles. Nu pictezi, pentru că nu te simți încă vrednic să o faci. Dar ești vrednic, Venson pune mâna pe creion și dă-i drumul, Nu mai aștepta. Dacă o simți, floarea soarelui există, simbolul există. dă numai materii să existe și pentru ceilalți. Și poate va fi o capodoperă. Nu știu nu știu ce să zic. Parcă nu pot încă să-mi o rup din suflet. De atâta timp doresc să o pictez ca pe un rod al cerului și al pământului și totodată ca pe o, ca pe o nostalgie. Nu reușesc, înțelegi? Nu reușesc. Uite, uite, corolele mi ies, îmi ies pline de scrum. Nu știu de ce. Mă forțez să lucrez numai în tonuri de galben și pe urmă am impresia că ce fac nu are deloc forță. Și încep să dau negru și iar negru și, uite, atunci totul e pierdut. No. Poate că... Ar trebui să pleci în altă parte, undeva unde să fie mult soare în jurul tău. Da, da, l trec, mi-a vorbit de unde, e undeva în sud, dar încă nu știu ce spune Teo și pe urmă aș vrea să plec singur, ca să pot desena buchetul meu de a soarelui. Nu trebuie să fiu singur. Ursula, Cristine. Departe sau aproape de ele am învățat că Dragoste e mai presus de orice Și pentru această mare dragoste din mine Pe care nimeni, dar nimeni nu mi-a primit-o Îi sunt lumidator Un tablou Pisaru mm. Am nevoie de un cămin De căldura unui prieten A, ah, nu, nu, nu, nu, nu am nevoie de iluzia lor Și pentru asta Aș vrea să plec acolo la ar. Să o casă în care să vină toți cei ce doresc să picteze la Arl, Să fie ca într-o veche breaslă Asociația am înființat și eu În societatea artiștilor independenți Vin artiștii și expun fără juri și cei cu asta Degeaba oamenii rămân foarte diferiți și invidioși Nu pot să-i apropi Bine, Oamenii sunt buni, pisarul nume că Și-au ascuns bunătate de frică să nu pară slabi Să mergem, Vincent, să nu întârziem Unde? A, ah, uitasem pentru ce am venit. A opta expoziție a impresioniștilor, nu? Și tare mă tem că asta va fi ultima noastră ieșire în public. A lor și a mea în același timp, învinși cu toții de demonul certurilor. Hai, Venson! Și spune Bisado, de ce toate neînțelegerile astea? De vezi cum hoboarele găsesc în jur? Da. Unii care nu sau. Ca altă dată mane vor să participe și la salonul oficial. Da. Ceilalți care nu acceptă acest lucru nu mai vor să-i spună nicăieri pânături de ei. Alții, ca dega, propun nume noi, talente în general puțin autentice. Ceilalți consideră chestiunea drept-favoritism și așa mai departe. Aparați felul care se războiesc între ele Și cu care mă lupt și eu la rândul meu Ca să mențin unitatea marului grup Măcar de ochii lumii Dar am și eu pretențiile mele să-i spună orașe, și sineac și, bineînțeles, fiul meu, Luțien. Nu spune dreptate. Cine are? Ne, toți avem dreptate. Adevărul e că pictorii sunt obsedați să vândă, să vândă cât mai mult. Nu, nu pot trăi altfel, nu înțelegi? Nu pot, nu, nu toți au un frate, un frate ca mine care să-i întrețină. Nu știu, bineînțeles că trebuie să vindem ceva ca să trăim, dar asta nu înseamnă că arta noastră să poarte amprenta acestei dorinți. Uite, Gogan de pildă, hmm. pe care l-am învățat meserie și la care țin, e un foarte mare negustor și nu e bine deloc. Să știi că mie îmi place gogă. Aș vrea să vină cu mine la Arl, cred că ne-am înțelege. Coi interesează și vei vedea că vine chiar dacă Arl nu-i spune nimic. E, e, acum, de ce e și tu pe toți în negru? În negru zici? Criticii spun că eu, pisaro, sufăr de boala pictorilor care văd în alba. Da, da, da, chiar că am uitat să te întreb, Adineaur, de ce nu vă mai intitulați impresioniști? Cum nu? Expoziția deschisă în America de Durand-Ruel se cheamă Lucrări în ulei și pastel ale impresioniștilor de la Paris. Da, chiar că am auzit eu ceva de la Teo. Deci ce adevărat? Da? A plecat cu 300 de tablouri. Ia uite ce de lume! Aici, la Maison dorei, aici expuneți voi, da? Da, și sunt sigur că toată mulțimea asta s-a adunat ca să mai râdă puțin de pieții pictor. Hei, încotro așa a grăbit Stevens! La Cafenea! Cine Un prieten al lui Manei. Dar nu știu de ce aleargă așa de tare spre Cafeneaua tortine. A, uite-l că se -ntoarce. Stevens! Yeah. Stevens! Stai, domne puțin, stai să te întreb ceva. De ce te grăbești așa? Mi-e frică să nu rămână tabloul lui Sera fără admiratori. Resimțeam eu. Dacă sora e luată în râs, se va râde și de mine. Hai, Vincent, să intrăm. De aici, de la ușa expoziției, începe pictorul să-și înfrunte destinul. Ba, domnule Pisarro, cum ai putut să te lași sedus de acest sora, tocmai dumneata care ai atâta experiență, să te-a să pictezi în maniera lui? Ce nebunie! Dar nici măcar nu e sincer, domnule, e un mistificator! Ce ți-am spus, Vincent? În veche numai impresioniștilor nu au mai rămas decât doi, Bert, Morizo și Guillaume. tab la granja de sura... nu dure lui Degas, care plac, îmi plac zic Foarte. să mergem în sala voastră, Visaro, a poantiliștilor, unde ai expus numai tu și cu prietenii Nu prea am curaj, Benson. Auzi? De acolo vin râsetele. Mai expune și-o anume contes Rambur da, pare Da, când te gândești că au trecut 12 ani de la prima expoziție a impresioniștilor în 1874. Monet s-a retras din pricina acestui săra Și Renoir. La și iată acest... rezultatul. O cameră cu tablouri la fel pe toți cei patru perețe ei. Da, da, aici duce teoria. Bine, dar sunt totuși patru pictori. Trebuie să se deosebească prin ceva, nu? De ce? Fiecare a pictat câte o pătrime din fiecare tablou, așa se explică totul. Hai să mergem, Vanson. Da. Aveți dreptate. Trebuie să fie niște diferențe. Dar unde să le găsești? Cum? Și tablourile astea care sunt atârnate așa de jos <laughs> nu, nu mai nu, nu văd nimic, nu mai văd nimic S-a așezat domnul în genunchi ca să examineze pânzile, Ca să vezi ce face un critic de artă da. Bine, dar e de-a dreptul scandalos ce pictează domnul Dega? Pentru ei scandalos este faptul că Dega pictează pozițiile firești Ale unor oameni real și nu tradiționalele poze ale unor modele plătite Bizaru, hai să auzim ce spune, și să-l uită acolo, lângă tablouul lui. Da, ce să-l mai ascult? Îi cunosc preceptele. Armonia este analogia dintre contrari. Tonurile contrare sunt cele luminoase și cele întunecoase. Culorile contrare sunt cele complementare. Liniile contrare sunt cele non-ret. Tu ce crezi despre toate astea, Benson? Mă gândesc că, într-adevăr, e nevoie de multă sensibilitate ca să faci opere de artă ținându-te foarte aproape de teorie. Și mă mai gândesc că mai devreme sau mai târziu Un sistem teoretic foarte strict Duce la monotonie Și eu cred că ai dreptate Și totuși tablourile voastre sunt foarte luminoase Cred că am să încerc să folosesc și eu metoda asta Deci să nu combin nimic la întâmplare Ci numai culorile complementare Orice amestec să-l prezint divizat în culorile lui fundamentale Îl urmând să existe doar în mintea ta și în ochii privitorului Da, da, nu, e interesant Orice s-ar spune E o metodă care ucide spontaneitatea, Venson. Hai să ieșim afară. Venson, să știi că te aștept din seara. Oh, s-a făcut? Cine te-a strigat? Ah, A, Tuluș M-a invitat la el. Cred că o să duc și eu o pânză. Poate că de data asta am să pot găsi pe cineva pe care să-l intereseze pictura mea. Vensan, de când, de când ai venit, ai stat aici singur, tras nu scoți o vorbă. Hai și tu mai aproape de ceilalți. Nu pot, Ari, nu pot. Și totuși, Vensan sunt oameni cu care te-ai putea înțelege dacă ai da de cât o steneală. Da. Sunt poeți, critici... Ari, a câta oară mă inviți la tine? E, nu știu, de ce? De fiecare dată am venit cu altă pânză și m-am așezat aici, mereu în același loc, da? da. Zici că cei care vin la Dineurile tale sunt oameni de înțeles... Atunci, de ce nu se oprește nimeni să mă întrebe ce am vrut să spun în pânza mea? Chiar dacă nu le place, de ce nu se interesează? De ce? spune -mi. la ce te referi? La Creație, ultimul roman al lui Zola A, ah, exact. Știi ce se mai spune? Că în scenă în mormântări eroului principal, adică a lui Claude Lantie, Zola ar fi descris răcăciosul convoi de care știm cu toții că a avut parte Bietul Flaubert. Să zicem că asta ar fi o impietate mai mică, dar Zola face mult mai mult. După ce descrie un tablou ca fiind dejunul pe iarba lui Mane, îl face apoi pe autorul tabloului să picteze munți de legume, valuri de legume, cu alte cuvinte, Face din rafinatul și subtilul Mane de. un care pictor de natură moarte, lipsit de darul măsuri. Asta e într-adevăr prea de Mai ales când ți-ai început cariera, apărându-l în gura mare pe același Mane. A, de fapt, fapt, de ce ne-am se... revoltat? Se... Prin munții de legume de care vorbești, Zola, ți-a dat să înțelegi că eroul lui Claude Lantier, adică Mane, e șeful naturalismului. Și totuși Sezan s-a recunoscut și el în eroul lui Zola a, Asta pentru că în ceea ce privește înfrângerile pictorului din cartea sa Zola s-a inspirat din viața lui Sezan. Zola da, și Sezan au copilărit împreună Și astfel Claude Lantier, marele erou al marelui roman de Emil Zola Este într-o chiparea fidelă a tipului de pictor impresionist a, așa, da. Pentru Zola impresionism și naturalism înseamnă da. același lucru da, și mie se pare că nimeni nu mai vrea să audă de Zola după romanul ăsta o, Nimeni dintre cei care dată îl socoteau pe Zola, primul lor prieten? De fapt, de la bun început, ceea ce a înțeles Zola din noua pictură a fost numai caracterul ei apropiat de realitate. Și asta mai mult în ceea ce privește subiectul tabloului, decât factura lor artistică. Era firesc, deci, să ajungă să nu mai înțeleagă nimic. Vesă, Vesă, unde pleci? Așteaptă puțin. mai un minut, vă rog, domnul. Vesă, plec, plec, plec. Nu, nu mai pot, nu mai pot. De aici și din Paris, plec. Simt eu că, că așa trebuie. Te-ai gândit Da, bine? da, da m-am gândit foarte bine, numai că nu știu încotro. Undeva în sud, poate, după soare, după... Plec la Arlă, Dar. Da, bine, la Arlă, Vincent, dacă așa vrei tu. Poate vei găsi acolo ambianța pe care o cauți. Știi că Teo e de acord să plec. Da? Da. Până, atunci ce te mai oprește? Vreți că nu știu încă ce are de gând, Gogen. Am vorbit cu el și se pare că ar vrea să se ducă și în ah. da. da. Cred că, cred că am să plec fără să-l mai aștept. O să văd acolo ce de făcut. Ah, Maria acolo, în orașul acela din sud. Oricare ar fi el, în orașul soarelui și al mării, am să pictești ceva măreț. Adio, prietene. Adio, adio. 2 tuburi cu albasul de prusia 5 tuburi galben de crom culoarea lămâi, 3 galben de crom simplu 3 galben, da intre Bună ziua domnule Van Gogh da. Ce, astăzi nu pictezi? Ah, tu erai Rulan, marele poștaș din Arl, îndrăgostit de pictură nu, azi nu pictez. Mă ține loc, a fori ăsta de mistral. Ia loc, ia loc până termin scrisoarea asta către fratele meu. E a treia comandă pe care o fac în două săptămâni. Nu știu cum o să se descurce, de dar bă, asta... de e. ce picteze așa de mult? De a? ce? Pentru că toată casa asta trebuie să fie o, o sinfonie de galben și albastru, pentru că îmi trebuie o duzină de tablouri cu floarea soarelui și pentru că în același timp mai am un lucru cafe de noapte... Câmp arat și trăsurile alui lui Tartaren din Tarascon? Ale cui? Al lui Tartaren, ce, nu știi cine e marele vitează al sudului, Rulan? Marele vitează? Da, da, da, ce te miri, ca să înțeleg lucrurile astea minunate, pline de soare, a trebuit să-l înțeleg mai întâi pe el, pe Tartaren al lui Alfonso Dodet, să încep să văd lumea așa cum a visat-o el. Simplitatea credulă și în același timp nemărginită fantezie care preschimbă lucrul cel mai umil într-un juvaier. Așa e Tartaren din Tarascon. Așa arată și trăsurile mele pictate cu verde, cu roșu și cu galben. Sunt două banale trăsurii Julen, dar culorile lor vorbesc despre puterile miraculoase ale roților despre lumile de bază colindate și văzându nu poți, vezi nu poți să nu te simți și mai vesel și mai mulțumit Cel puțin așa mi se pare mie <laughs> Nu știu, totuși Ce plăcere poți avea Pictând asemenea lucruri banale Ce plăcere a putut oare să aibă Zola da. Descriind de atâtea străzi răcăcioase Și flauber atâtea cheiuri Fără nimic atrăgător în ele Bine, da. Să zicem că deasupra unei case umile Pictezi imensitatea cerului Cu lumini întregi de stele Cu nebunii de vâltori Atunci casa mea e omul E omul înconjurat de infinit, e omul pe care nimic nu poate să-l înfrângă și omul nu e niciodată umil, Rulan. Salutare, dragi mei! Oh, salut, Megnai ce faci? Nu crezi la câmpia asta, cum nu te plictisești la Sanct. O să pe Odată pictam amândoi peisajul ăsta. Megnai, și cu mine. Când odată, odată lasare de nu știu de unde, un marinar. Eu îi spun, uite, mie câmpia asta mi se pare la fel de frumoasă ca mare. E, ce crezi că mi-a răspuns? E, știu și eu că lui de mare este dor. Nu, nu, fiți atenți, fiți atenți. <gânt> mi-a spus că lui ei se pare mai frumoasă ca marea pentru că e locuită. <gânt> pentru că e mai umană. E, prostii, Ma da, prostii, da. da, De fapt eu am venit să spun că te caută cineva. Gauguin, prietenul meu, mm. căruia vreau să-i ofer în dar toată casa asta plină cu tablouri de floarea soarelui. Nu, no, nu, no, nu, no. nu cred. Sunt doi și un bărbat și o femeie. Ziceau că sunt din Bruxelles. Da, și cum vin. Cred că acum. Rămăseseră puțin în normă, da? Aha. Intră. Poftim. Domnule Domnul Bangok. Da, eu sunt. Și dumneavoastră? Eu sunt pictorul Boș, iar dânsa este sora mea, Ana Boș. Incantat. <gântări> <gântări> <gântări> <gântări> noi plecăm, însă. Ne întoarcem mai târziu. Da, la revedere. Da, la, la revedere, bine, la revedere. Ah, Roland, stai, să nu uiți că mai am nevoie de câteva ședințe să-ți termin portretul, înțelegi? Da, da. da. Iertați-mă și cu ce ocazie pe aici? Da. Să vă cunoaștem. Oh, A, da. știți, noi facem parte din grupul celor 20 din Bruxelles. Da. Poate că nu suntem ceea ce se cheamă o grupare unitară, dar urmărim ca și dumneavoastră să creem ceva care să se poată numi artă nouă. Da, am auzit despre dumneavoastră că sunteți un impresionist, cum să zic, ceva mai original, dar da. am impresia că e vorba de mult mai mult. Domnișoară Boș, sunteți prea amabilă. Nu-i cunoașteți pe Cézanne, pe Gauguin, Ei, într-adevăr, au trecut dincolo de impresionism. Eu... Eu nu fac altceva decât să încerc să fixez, să adâncesc acea impresie de care s-au îndrăgostit Monet și discipolii săi. Să-i caut nu atât oceanul de senzații vizuale, tactile și așa mai departe în care se revarsă, cât mai ales izvorul, expresia originală. Da, uite, priviți, priviți roșul acestei cuverturi, parcă ar fi luat din mănăstirile lui Ensor... Cum se numește tabloul, domnule Vincent? Da, da camera galbenă. Nu știu dacă ați auzit, Ensor este unul din cei mai importanți membri ai grupului nostru. Da, da, da, da, cum să nu, mi-am da. Băi, fratele meu, mi-a vorbit despre el. Bine, dar Ensor e un mare pictor, pe când eu mai am atât de învățat. Ceea ce mi se pare că aveți comun este o anumită exasperare a culorii și mai ales expresivitatea acestui fel de a trasa linia învârtindu-o în jurul obiectelor, al ființelor și forțându-le astfel să-și dea la iveală puterea lor ascunsă. Fascinația! E, e foarte ciudat. Cunoscându-l pe Ensor, am impresia că pur și simplu citesc în tablourile dumneavoastră. Da, uite, uite, Boș, uite da. de la aceste splendori. Da, da. Dar cum de nu le-am văzut până acum? Probabil, probabil pentru că ...că sunt lumina însăși... Stimate domnule Van Gogh, mi se pare mie că aveați aici o comoară... ...pe care voiați să o țineți ascunsă. Dar, într-adevăr, într-adevăr e vorba de ceva cu totul și cu totul deosebit. De nu s-ar pierde niciodată intensitatea acestui galben... ...pentru ca toate generațiile care vor veni să poată înțelege... ...ce înseamnă galbenul lui Van Gogh. Da, domnule Van Gogh, dacă îmi permiteți... Cred că neapărat va trebui să figurați la viitoarea expoziție a celor 20 de la Bruxelles, cel puțin cu floarea soarelui. Acesta este, de fapt, adevăratul scop al vizitei noastre. Să vă rugăm să expuneți alături de noi și aș vrea să vă mai rog ceva pentru mine personal. Okay. Să-mi vindeți o floare a soarelui. Să vă... Nu știu, mi se pare de necrezut ce mi se întâmplă. De ce? Totuși, de atâta timp, tablourile mele, tablourile mele nu au avut parte decât de tăcere, iar acum, întâi vă ascult vorbind firesc despre tot felul de interpretări care s-ar putea da tablourilor mele, parcă, parcă nici n a fi contemporan, ci eu deja, un pictor clasic, pe urmă îmi spuneți că floarea soarelui a mea este o capodopere, pe urmă, Vrei să-mi și cumpărați tablou? Nu, cred că nimeni, nimeni nu poate să suporte atâta fericire fără să ia iau un pic razdă. aveți aici două tablouri cu floarea soarelui, da. mai aveți și, și ah, alt. bineînțeles că mai am, cum? iertați mă veniți, poftiți mine. Ai, uitați-vă aici, aici. O, da. ce da, Și aici, uitați puțin, da. și aici, de... toată casa asta este închinată. Florii soarelui. Am pictat 12 panouri, tonuri de galben crom, izbuclind pe fonduri albastre, de la cel mai palid veronesc până la albastru regal. Ca la orgă! Odată am vrut să învăț să cânt la orgă, dar am început să vorbesc despre culorile sunetelor, organistul s-a speriat și a fugit. <laughs> da, dar dumneavoastră pot să vă spun. Dumneavoastră, în sfârșit, mă înțelegeți. Spuneți-mi, dar... Portretele astea ah, da. Acesta este Paul Gauguin Cel mai mare artist de azi Iar acesta este Emil Bernard Un alt mare artist pe care Gauguin L-a convertit la pictura lui Sunt două autoportrete pe care le-am primit Acum câteva zile Să știți că în curând vor veni și ei aici O să vă adunați mai mulți la un loc Poate puneți bazele unei noi grupări Ați auzit de Monticelli E un, Monticelli. E un pictor da, pe care eu îl admir foarte mult Și el a lucrat cândva prin părțile astea Uneori am impresia că prin ceea ce fac eu aici îi aduc la împlinire visul acela de a în sud un atelier al pictorilor. Un loc în care să se adune toți cei care vor să-și înmoaie penelul în culorile acestea strălucitoare, stăpunitoare, pure, fără reflexe, ca la japonezi. Pe aici totul este neted, neted ca Olanda mea, cea din vremea lui Rutzdel, când picta drum printre lanuri de grâu, când a pictat drumul spre Middle Harnes. Drum spre nemărginit, străjui de plopi eratici. Dulacroa avea și el pasiunea acestor două culori atât de greu de împăcat, care, care văd că te preocupă și pe dumneata. Galbenul ca și albastrul de Prusia. Da. Îmi pare bine că vă place Croa. Vă imaginați ce ar fi scos el din peisajele de aici? Peste tot vezi risipite cu generozitate culori de aur vechi, bronz, aramă, alături... Azurul verde al cerului încins până la alb Și între toate răsunând Mănânchiurile mele de floarea soarelui Învoalate în glasră verde Pe fond deschis Flori cu semințe sau desfrunzite Cu boboci pe fond albastru Flori în vase galbene. Flori pentru care aș vrea să am galbenului Van der Mer din Delft. Flori cu care se i întâmpim pe toți. Flori de floarea soarelui în care mi-am găsit liniștea. Ce fric s-a făcut. Când aud mistralul bătând astfel, mi se pare că toată lumea vuiește asemeni sufletului meu. Și iară mi-aduc aminte de portretul lui Hugo van Anderguess, pictorul nebun. În ultima vreme mă gândesc din ce în ce mai mult la el Și simt uneori cum pictând, înainte prin vâltoare spre tărâmuri necunoscute Și ajung să mă sperie că n-am să știu, n-am să știu să mă mai întorc. Nu, de-abia aștept să vină, să vină Gauguin! să fiu cu cineva aici și poate atunci va veni și Teo și Bernard și Lotrec și Pisarro și Săraș și Sezan să fim odată toți împreună Ați ascultat biografia unei capodopere Flora Soarelui Scenariu radiofonic de Elza Cenușă În distribuție Virgilo Val Sândulescu, Ion Marinescu, Constantin Brezeanu, Matei Alexandru, Matei Gheorghiu, Jean Reder, Dinu Ianculescu, George Wancia, Corado Negranu, Boris Petrov, George Oprina, Mihai Niculescu, Ștefan Velniciuc, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Alfred Demetriu, Ion Ilie Ion, Paul Nadolski, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Siretanu. Regia artistică, Cristian Muntanu.